De ce a mâncat pisica Pufi Canaru? De Sidonia Drăgușanu. Nu pentru că a bătut o stăpână sa cu papucul, Miorlă e neîncetat. De azi dimineață, pisicuța Pufi. O bătaie cu papucul e floare la ureche. În schimb, judecata pisicilor e nenduplecată. Asta o știe bine Pufi și de aceea plânge. Plânge mereu. La 12 noaptea pe acoperișul fabricii din colțul străzii, Tribunalul Pisicilor judecă faptele rele ale pisicilor și ale cotoilor din oraș. Ultima dată când a fost judecată Pufi pentru că furase peștele de pe masa din bucătărie, președintele tribunalului a spus, Este o, o nerușinare să furi, o nerușinare cu atât mai mare." cu cât stăpâna ta este o femeie bună care-ți poartă de grijă. Ai tot ce trebuie în casa aceea. Dacă o singură dată te mai faci vinovată de furt, te vom trimite zece zile la închisoare. Pufi s-a jurat că nu mai păcătuiește și drept e că de atunci n-a mai furat. Dar azi prea era la îndemână canarul. Dacă n-ar fi fost ușa deschisă, canarul n-ar fi zburat. Și dacă n-ar fi zburat, de bună seamă, Pufi nu l-ar fi mâncat. Ispita a fost prea mare, mai ales că de trei luni de zile, de când stăpâna a cumpărat canarul, lui Pufi l lăsa gura apă de câte ori se uita la el. Un canar grăsuț, cu gușulița ca o pungă cu bănuți, ar fi scos din minți și pe cea mai cinstită pisică. Dar a ști măcar ce să răspund tribunalului, se gândi Pufi. Când o să mă întrebe de ce ai mâncat canarul, eu ce o să răspund? Că-mi era foame? Cine o să mă creadă? Pe când își frământa pufi mintea să-și pregătească apărarea, o auzit odată pe stăpână strigând la Leana slujnica. Numai dumneata ești de vină că a mâncat pufi canarul. De ce ai lăsat colivia deschisă? Ce era să facă biata pufi care nu mâncase nimic și plângea mititica toată vremea de mi se rupea inima? A văzut canarul și l-a mâncat. De unde să știe o biată pisicuță că nu trebuie să-l mănânce? Slavă Domnului! Dumneata ești femeie în toată firea și când am uitat de una zic marea deschisă, te-ai infruptat în lege din salamul de Sibiu. Am văzut și am tăcut. Vina era a mea. Nu trebuia să lască marea deschisă. Bine vorbește, stăpâna mea, se gândi Pufi înviorată. Ce femeie înțeleaptă. Sigur că Leana era de vină, așa o să spun și eu tribunalului de seară și o să mă ierte. Pufi nu mai mă se înfructă cu poftă din carnea tocată și nu mai a avut nicio remușcare că a mâncat canarul. În schimb plânge Leana, plânge cu suspine. Rău, rău, iar părea Leanei să schimbe iar stăpânii. Dar mai rău i-ar părea lui Gheorghiță, bărbată -să, care în niciun loc nu s-ar mai simți bine ca aici. Ce ai, Leanu? De ce plângi?" o întrebă tutungiul din colț, la care fata venise să cumpere ziare și țigări pentru domnul. Ce să fie domn, stamate? Am lăsat ușa colivii deschisă și a furisit-o ăla de canar, a zbugit-o și atât a aștepta pisica și l-a mâncat." Păi de ce ai lăsat ușa colivii deschisă, fată?" Codojenește tutungiul. Păi să vezi cum s-a întâmplat domnule Stamate, se spovedește Leana. Eu prăjeam ceapă în bucătărie și Coana Mare, mama coniței mele, vine în bucătărie și mă întreabă dacă am dat apă și grăunțe canalului. Am dat, Coana Mare, spun eu. N-ar fi rost să-i schimbe apa în care se scaldă, spuse dânsa. Bine, mă duc, dar vă rog să aveți grijă să nu se ardă ceapa cât lipsesc eu. Tocmai când voiam să pun apă în colivie, simt un miros de ceapă prăjită. Auleu, mă gândesc, ars rântașul. Unde o fi cu Ana Mare? Dau buzna în bucătărie. Dacă mai zăboveam o clipă, se-ar dat toată ceapa. Căci cu Ana Mare ieșise în curte să vorbească cu lăptărea Când m-am întors în casă, pisica se ștergea pe bot. Păi nu dumneata ești de vină, Leanu, zise domnul Stamate, că a mâncat canarul pisica. De vină e cu Ana Mare? Că n-a avut grijă de rântaș? Dacă dânsa n-ar fi ieșit în curte, dumneata... N-ai fi lăsat ușa coliviei deschisă. Leana șterge lacrimile și îl privește pe tutunciu cu recunoștință. Abia așteaptă să se ducă acasă să-i spună stăpânii cine e de vină că Pufi a mâncat canaru. Pufi dormea sub mașina de gătit când a auzit glasul Coanei mari. Am uitat că e rântașul pe foc și am ieșit în curte să o cer pe lăptăreasă. Azi în loc de lapte ne-a adus apă chioară, adevărată bătaie de joc, spune din ce în ce mai înfuriată Coana Mare. Îmi pare rău că un mustrat-o pe biata aleana, zice stăpâna acasă cu mâhnire în glas. A plâns armana, de ei s-au înroșit ochii. Păi și voi să facă? În zece nu se mai poate împărți un om. Își vedea de treabă în bucătării și dumneata ai trimis-o să schimbe apa din colivia canarului. Barem să fie avut grijă de rântaș. Lasă că n-am să mă mai amestec nimic, răspunde Coana Mare. Păi dacă vrei să știi cine e de să ți-o spun eu, lăptărea sa. Că dacă ea nu aducea lapte prost, eu nu aveam de ce să ies în curte și dacă nu ieșeam, rântașul nu se ardea. Și dacă nu se ardea rântașul, Leana nu lăsa cu Olivia deschisă. Să vezi ce o să-i fac lăptăresii. Să vezi cum o să o fac de două parale. Spune Coana Mare, tremurând de mânie. Când vine lăptărea sa? Păi trebuie să vină acum, să ne aducă lapte. Lupufi nu îi mai e frică deloc. Chiar deloc, de tribunalul pisicilor. Nu e frică deloc. Știe foarte bine ce are de spus. Se înserase când a venit laptăreasa sa. Între timp, Coanei mari, a mai trecut furia, dar asta l-a împiedicat-o să strige la laptăreasă făcând o vinovată de moartea canarului. Păi să vă spun drept, Coana Mare, ce s-a întâmplat cu laptele. Niculiță, drăcosul de fiu a vărsat azi mai bine de jumătate din laptele adunat în doniță. Ce era să fac? Am turnat și o apă, să mă iertați. Sunt și eu o femeie necăjită cu greutăți și îl mai am și pe smintitul de nicuriță pe cap. Nu știu zău ce să mă mai fac cu copilul ăsta. O să-i trag de seară o și să mă țină minte. Că el, numai el e vinovat că pufii a mâncat canaru. Că dacă nu vărsa laptele, nu puneam apă. Și dacă nu puneam apă, cu mare nu eșa după mine. Și dacă nu eșa după mine, nu se ardea rântașul. Pufi pășește țanță să, și... Cu capul sus, de acoperișul fabricii din colț, lângă horn, unde i-a adunat întreg tribunalul pisicilor. Fiindcă astăzi, 24 septembrie, ai mâncat un biet canar, care nu-ți făcuse niciodată niciun rău, ci care, din potrivă, îți desfăta somnul cu cântecele sale, noi, tribunalul pisicilor, te condamnăm la zece zile închisoare, spune președintele, un cotoi negru, cu ochi ca două măsline crude. Dați-mi voie să mă apăr, miaună pufi. Vreau să vă arăt că eu nu sunt de vină. Vinovată este Leana, cu coana mare, lăptărea sa, și copilul răptărese Niculiță, iar când sfârși se uită plină de curaj în ochii președintelui. Noi, tribunalul pisicilor, nu judecăm faptele oamenilor, Oamenii au și ei judecătorii lor Nu putem ține seama din vinuirile pe care le aduci leanei cu coanei mari, lăptărezei și luniculiță Ai mâncat canarul pentru că ești lacomă și tot din lăcomie ai furat și peștele de pe masa din bucătărie Lăcomia este un păcat mare Îl vei ispăși în închisoare Pufi se rugă să fie iertată, dar președintele se arătă neînduplecat Zece zile, Leana a umblat prin toate curțile să o găsească pe Pufi. Cui se i dă prin cap că e în închisoarea pisicilor, unde își îi vina de a fi mâncat canaru? Iar când, după zece zile, Pufi a apărut în curtea stăpânii, de bucurie, Leana i-a dat o scrumbie întreagă. Iar când a venit din oraș cu anamare și a văzut-o pe Pufi, i-a dăruit Leanei o pereche de ciorapi. Stăpân casei a luat-o pe maică-sa oraș și a dus-o la cinematograf și cu trăsura la șosea. Lăptăreasa s-a ales și ea cu un dar tot de la Coana Mare, o pereche de mânuși de lână pentru la iarnă. Dar sa cu toate că avea palma aspră, avea inimă bună și gândindu-se la bătaia care i-a dat-o lui Niculiță cu zece zile în urmă, i se făcu milă de drăgușorul de băiat care era totuși odorul ei și chemându-l, i-i zise, Ți-am adus niște mânuși poartele sănătos și toate astea pentru că s-a întors acasă pufi